صلى الله على محمد Allah Wa Taala, dan bersyukur, dan salib dan salim, ala Habib al Mustafa Muhammadun wa aluk. Kuliah kita pada malam ini menyambung halam, bawa halaman nah bawa yang di bawah sekali itu. Demikian lagi setengah daripada orang yang memelihara sembahyang dan mendirikan seperti yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Tidaklah ia mengetahui Dan mengerjakan Daripada segala rukunnya Itu senang faham dah Yang Allah pointah, pointah Rasul pointah sempurnakan semayang Berdasarkan kepada hadis salu Kamar a'i sumuni usalli Kamu semayang seperti mana kamu tengok aku semayang yang sampai kepada kita dengan cara mutawatir semayang itu di, diperhalusi dalam kitab ini maka semua rukun semayang hendaklah ditunaikan sepenuhnya maka arti rukun semayang itu arti rukun itu ibarat daripada sukun yang ia kejadian yang masuk dalam mahiyahnya Dan dia, dia dapat dijabarkan dengan sujud sahwi maknanya rukun semayang adalah tubuh badan kepada semayang itu sendiri tubuh badan ada anggota-anggotanya dan anggota kita termasuk dalam badan kita tak makan badan melainkan semua anggota-anggotanya masuk sembahyang ada rukunnya so sembahyang Rukun semayang itu termasuk dalam semayang Dia adalah anggota-anggota semayang Bila kesemuanya berdiri Semua rukunnya sempurna Maka sempurnalah semayang Kalau rukun tidak sempurna Maka tidak sebenar semayang Kalau tinggal rukun ini Tak boleh ganti Dia akan tujuk sahwin Tak boleh ganti Dia tak macam dengan sunat Aba'at Nanti kita akan jumpa Tak boleh ganti kalau kita semayang, tertinggal rukun Kena balik semula ke rukun itu Macam kita semayang Dekat yang pertama, tak terpaksa apa Terlupa rukun Rukun lupa Terus setuju Dekat Kayak akhir dah, baru tak ingat ay, Tadi pertama aku tak rukun pun ni. Jangan bonti semayang, jangan batalkan Balik semula ke rukun Ke tempat yang belum rukun tadi balik semula ke tempat rukun tu maka baru rukun itu baru dalam rekaat yang pertama lepas daripada rukun tadi tu kira tak ada apa, -apa lah sak-sak lah hilang itu maknanya maka rukun semayang sebahagian depan semayang itu sendiri kalau ditinggalkan satu rukun tidak boleh ganti dengan tujuh sahwi, dia kena balik semula ke tempat di mana rukun itu tertinggal. Baru teruskan sembahyang. Okey, senang itu. Dan sekarang maka barang barang yang dijub, dijabarkan dipaksakan dengan sujud daripadanya nya ialah sunat ab'ad. Sunat ab'ad ini jika tertinggal, ab'ad maknanya separuh daripada wajib. Diperkataan ba'd, ba'dul wajib setengah daripada wajib. Ab'ad setengah setengah setengah Maksudnya Dia tidak penuh sebagai wajib Tapi tak sampai kepada sunat Tapi sampai kepada sunat Tapi dia separuh wajib Saya akan jumpa nanti Yang itulah sahaja yang dijabarkan Ataupun yang dibolehkan Yang disunatkan kita sujud sahwi Sunat Ha'i'ah Selain daripada sunat Aba'ah tadi Tidak dijabarkan Tidak dipaksa Tak diminta kita sujud sahwi Dia kata tinggal Tinggal-tinggalah Dinamakan hai'ah Yang suyit sahwi itu Selain dia bersunat hai'ah Kalau sunat hai'ah Kita akan nyebut nanti Tidak disunatkan suyit sahwi. Maka rukunnya Rukun semayak itu 13 Itu biasalah Kita sebut Pertamanya niat Ini, ini ada masalah sikit nak kena kerti balik nak kena faham balik nak kena halusi balik yang nama niat itu pada kita lah saya terangkan pergi luar sikit dalam mazhab lain khasnya Hanafi, dia niat dalam semayang ni khasnya haji dah semua dia tidak niat daripada mula tu dia kira niat bila kata orang ke, dia nak semayang ke, dia pergi ambil semayang tu terus kena kira tu dia mari nak semayang tu berdiri. Allah apa dia? Sebab tu harap semayang. Dia nampak begitu. Dia tidak memastikan niat itu pada tempatnya, pada waktunya bila nak. Dia, dia begitu umum. Sebab tu niat pada mazhab hanapi khasnya. Dia tidak menjadi rukun. Dia balik kepada hadis itu. Inamal amalu berniat. Semua buat atas niat. Niat bila-bila boleh. Kalau hadapi maknanya tuan-tuan ni daripada rumah setiap kereta nak bagi darut syifat tu nak sembahyang ma'rib maknanya itu dah kenyata tu sepanjang blind dengan kita sikit sebab kita ni agak halusi agak begitu detail sebab tu maka niat yang kita pakai dalam makna syara' tu dah dia cukup tertib dan uh, cukup sistematik yang dinamakan niat itu menyahajai akan suatu hal keadaannya disertakan dengan awal perbuatan qasdu syai'in kita qasad kalau niat itu dia umum niat, macam kita niat nak puasa besok baru niat saya baru, baru ingat dan esok nak pergi jumaat itu niat umum tapi kalau qasad jazam di hati hati telah sampai kepada peringkat sekarang baru masa nak buat yang sebelum tu tu umum tu qasdu syai'in kita qasad kita jazam kita putuskan di hati kita untuk melakukan sesuatu ibadat muqtarinan bi'alif disertakan dengan awal perbuatan muqtarinan disertakan dengan perbuatan niat terus buat itu yang kita ada usali-usali Yang nak usali lah Tak usali so, Kita nak semayang Kita duduk atas tingkat Bidiri atas tingkat semayang Barulah kita niat Itulah, Kita niat melakukan semayang Muka ketarinan di, Diikuti Disertai Dengan perbuatan semayang Allahu Akbar Itulah pada kita Niat yang kita kehendakkan Okey. Tu so, iklini kullu hafa yang ni tu qasdu shay'in muqtadiran bi fi'lih kita qasad kita putuskan jajan hmm. nak melakukan suatu ibadat yang diikuti dengan perbuatan dia itu niat pada kita yang dipakai dalam syarak kita. Okey. Maka tempatnya itu pada hati. Niat itu memang tempat memanglah pada hati maka jika adalah semayang itu perduh yang lain daripada Jumaat maksudnya kalau Jumaat tak ada lain dah dia perduh menyang tak ada sunat al-Jumaati tak ada semayang sunat Jumaat mana ada sunat Jumaat sebab itu dia kecuali kan sebab semayang, semayang ada yang perduh, ada yang wajib ada yang sunat disebut di sini mengatakan bahawa jika adalah sembahyang itu perdu laipat jumaat kasat hendaklah ia mengkasat dengan hatinya hendak mengejarkan sembahyang satu takarabkan perdunya takyinkan waktunya maka yang tiga itu diambahkan kasat faarab dan takyin jelah dihalusi di, di, di supaya supaya barang itu jadi nyata kepada kita dia nak niat untuk kita ada agak detail senang ceritanya. ambil tiga perkataan tu aku semayang fardu fardu apa? tiga ni yang menjadikan kosat niat aku semayang tak menentukan semayang apa? Aisyah, Marib, Subuh, Sunat, Terawat Dua ta Takjid Perdu, Perdu apa? Kita sebabkan semayang ada yang perdu Ada yang sunat Macam tayat dan masjid, sunat Semayang itu Qasad Parat semayang apa? Sunat atau wajib Yang kedua, Perdu Perdu apa? Arat perdu Aisyah, arat perdu Asar Maka aku semayang Perdu Asar Aku semayang Perdu Marib Aku semayang Perdu Aisyah Itulah rukun Ataupun yang dikandaki Qasat Ta'arat Dan ta'ib Kalau tiga tu dah ada Dalam masa niat itu Maka sempurnalah niat kita Berdasarkan kepada Pandangan Saya akan jumpa di Kalau orang-orang yang mutabak Dinamakan niat Barulah dipanggil niat Niat semayang Semayang perdu waktu apa qasad niat ta'arat perdu ta'yin waktu apa itu dia katakan maka hendaklah ia hadirkan yang tiga ini Jika tadi hadirkan pastikan berlaku dalam niat kita yang tiga itu di mana tempat dia di takbiratul ihram Allahu Akbar itu. Jadi Janganlah sampai Kerana nak niat itu sampai Allahu Akbar Tidak patutlah itu. Orang bawa Islam kot yang, yang, Sahabat kita bawa Islam ni jangan Sekarang-sekarang-sekarang Ni saya mengajar orang tua-tua ni Orang veteran ni tekan yang tu pada orang bau Islam jadi kawan kita beratlah sebab saya bakal ulang balik bahawa ini bagi orang yang telah sampai kepada peringkat tak payah dah memang Allahu akbar dah dah, dah, dah nampak semua dah sembahyang apa berdoa ke sunat ke bau tak kan penampak sebab tiga tu yang musahkan itu saya katakan bahawa dia tak okey maka hendaklah ia ya hadirkan yang tiga ini pada takbiratul ihram maka jika ia semayang itu Jumaat ha, ini bersebut kalau nak dalam semayang Jumaat macam mana ditambahi imam jika imam atau makmum jika dia makmum karena semayang Jumaat itu syaratnya berjamaat sebab kita kalau semayang Jumaat ini kalau kita berjumpa dalam keadaan di mana imam tidak pada kita lah pada orang yang faham memang dia melakukan perkara yang khatak bahish khat kesalahan kesalahan yang boleh mencacatkan semayang adakah boleh kita mubarakah mubarakah gapa agak semayang maghrib semayang jumaat itu tak boleh semayang seorang kena semayang jumaat kena semayang juga kaya mubarakah tapi apa buat lepas semayang jumaat itu kalau yakin lah semangat tidak sah kita kena buat zuhur berlakon ni berlakon ni banyak berlakon sebab, semang, sebab dia tidak ada pilihan dah kena buat dengan jamaah lain dengan semayang waktu semayang waktu ni boleh semayang memparit kalau imam tidak sah pada kita dan sebagainya sah tidak sah berapa raka? sebab mudah kalau dah pasti dah dia salah ikut apa orang salah. Kita ni ikut ni kalau dia betul. Sebab tu daripada mula dah jadi dasar dah bubakar dilantik jadi pemerintah. kalipah pertama dikatakan ati'uni ma ata'tallahu atikum. Fa in asaituhu fala ta'ati alaikum. Dia bagi tahu dah. Kamu ta'at kepada aku. Kamu ikut aku selagi aku ta'at kepada Allah dan Rasul. Kalau aku dirhaka Allah Ta'ala, jangan ta'at aku. Fala atali sama Umar, sama Osama, sama dengan Ali. So, dasarnya selagi betul, saya kesemua yang biasa lah. Iman betul, tak apa nak lawan dia, nak, nak tegur dia, ikut je. Kalau dia tak betul, tegur kalau dia tak ada, saya tak boleh tegur dia di belakang semayang, semayang Jumaat semayang jamaah orang ramai imam jauh di belakang nak tegur tegur macam mana? tak dengar macam mana? saya tak nak pekik belakang melolong macam orang hysteria pula sebab saya kena ikut tapi boleh memperakah ok kerana semayang itu disyaratkan berjamaah daripada awal semayangnya daripada awal bukan sempur tengah-tengah daripada wujudnya jika semua yang kasar bagi orang yang musafir maka ditambahi kasar pula kalau kita kita, kita kita dalam keadaan safar besok besok saya safar besok saya ke Telangganu pagi safar kita nak semua yang Jumaat di mana dalam safar kita boleh jama' di antara zuhur dengan asa jama' takrib Ya, semayang jemaah Kita niat semayang jemaah itu Jamaat Dengan Asar, asar. Pada jemaat kita jadi makmuman Pada semayang yang kedua Semayang asar Yang jemaat takdim tadi Kalau ada orang yang boleh kita combine bersama semayang Boleh semayang pula jemaat ah. Kalau tak ada orang lain Kita seorang sahaja yang musafir semayam munfarid semayam seorang hmm. tapi saya nak tekankan sebagai bertahun dah memang boleh dijamakkan disimpulkan sembahyang jumaat pada hari jumaat dengan sembahyang asar jamak takdim dalam kitab-kitab patol wahab dalam kitab patol muin dalam kitab iqna disebutkan dia kata wal jumuatu kal zuhri al-jam'i bainahuma taqdiman la ta'khiran semayang Jumaat adalah seperti semayang zuhur dalam konteks boleh dijama'kan diantara Juma'at itu sebagai zuhur dengan asar jamak takdim boleh jamak takhir tak boleh tak khai macam mana <tuh> tapi dia nak habak terang. tapi boleh dua rekaat semayang jumaat dapat pahla jumaat sepenuhnya imam bagi salam kita bangun balik baca ikamak balik sunat untuk semayang zuhur semayang asar sepas itu semayanglah dua rekaat jumaat uh, sedikit sedikit komen, sedikit-sedikit bolehkah tidak selepas kita semayang Jumaat itu kita layan ataupun kita baca doa yang imam, imam kadang-kadang itu imam dia wirik agak panjang sikit dalam semayang Jumaat ataupun dalam semayang Malib semua samalah dalam semayang Isya kalau sebenarnya imam itu wirik panjang sikit adakah semestinya jama' itu dibuat terus menerus ataupun bolehkah tidak kita tunggu bersama-sama dengan imam sampai habis imam itu dia nak buat apa wirid ke dibaca doa ke habis tu baru kita nak semayang jama' itu soalan sudah faham kan jawapan semayang jama' Adalah semahyang yang disunatkan Mualah Berturut-turut Lepas bagi salam Sunat Dia boleh kamat dan sambung semahyang yang Lagi satu yang dibuat takdir Sunat Dan dibolehkan kita Pas bainahumah Kita pisah antara kedua sikit tu Adran yasiran boleh satu kadar yang menasabah lah Sekalang nak baca doa Sikit tu cera Sikit lah Boleh buat tu kaul yang pertama Kaul yang kedua pula Ada pandangan dalam BK Dalam kitab kitab Petul Wahab pun ada Petul Qari pun ada Zabsa ya. pun ada Kaul yang kalau kata Boleh dijamakkan Selagi dia berada Dalam waktu pertama banyak pun boleh lagi berada dalam waktu pertama. Tetapi itu. kita kita ada peluang bertanya kemudian. Pasal bagai ya? Ya, saya tengok sebelah kemudian. Kalau kita beramal dengan amal-amalan yang biasa dilakukan bahawa al-mualah itu merupakan bahawa satu daripada keperluan jamak. Sebab jamak itu yang dikumpulkan. Kalau dikumpulkan satu semayang, yang kedua semayang. Baru jama'at. Tapi kalau dah semayang awal hari jema'at, awal waktu kita semayang, ataupun bayang zuhul, terus semayang, lepas tak jama'at, dah jama'at pada akhir waktu pula. Ketika itu, maka dia bukan jama'at dah. Walaupun dia bolehkan juga, tapi dia bukan jama'at yang sebenar. Ambil yang senang. Yang senang maknanya jama'at itu dibuat secara mu'alah. Mu'alah ini maknanya turut-turut kalau kita kadang terbaca kena ikut imam sekejap maka boleh ikut imam sekejap kadang kalau saya jadi imam dalam semayang zuhur atau menjadi imam dalam semayang yang memulihkan jama' tapi saya nak jama' juga maka biasanya karena biasa amalan lepas daripada semayang kita baca doa biasa, tak baca pun tak apa zikir, uh, seorang pun boleh ramai pun boleh tapi tak apa lah, yang pentingnya kita ambil masa sekejap untuk menyelesaikan sepanjang pertama baca doa lepas tu boleh qiam jamak al-amru urusan agama yang hal macam ni dia ada ada kelapangan ada keluasan yang boleh kita buat kebiasaannya kita buat dengan cara kita buat dengan cara berturut-turut okey maknanya kalau qasar disyaratkan niat qasarnya itu dalam takbiratul ihram tu disyaratkan niat kosar itu kosar semayang ataupun jama' semayang itu dalam takbir ihram dan jika ada semayang itu sunat yang mempunyai waktu atau yang punya sebab maka disyaratkan adalah niat itu dua perkara pertama kosar yang perlu di sebagaimana kita semayang, sunat subuh sebagai contoh sunat maghrib sebagai contoh So, sunat tu ada waktu dia waktu dia bila sebelum semayang subuh sebab lepas semayang subuh dah tidak ada sunat dah yang ini ini disyaratkan dalam niat itu dua saja. ada qasat ada ta'arat tak boleh tak ayat qasat semayang ta'arat sunat dua tu yang mustahak ok disyaratkan ni luka bagi pertanyaan dan dua hari raya macam sembang duit raya pun raya adha raya fitrah itu yang disyaratkan dalam tu ta'arud Kasat dengan ta'arud saja dengan tabayeh ta'yin jika ta'yin lagi baiklah lagi sempurna dan surah gerhana matahari seperti hadirkan aku sembahyang sewaktu aku sembahyang gerhana matahari atau gerhana bulan atau aku sembahyang hari raya adha atau fitrah cukup dah jika ada sembahyang dia itu Sunnah mutlak ha, Sunnah mutlak ini macam kita sembahyang yang tidak ada waktu tak dikeranakan dengan sebarang kerana cuma kita sembahyang seperti orang tak kata usul lis sunnatal mutlaqi ya usul Ilai ta'ala. Bisa nak usulilah. Duk ulang sekol, duk kompil. Kena tak. Memanglah benda tu benda tak payah. Yang penting niat. Yang sebut itu tak payah pun tidak mengapakan nak sebut-sebut. Yang pentingnya niat atau semayang sunat. Mutlak itu tak payah sebut. Dengan sendiri jadi dia sunat mutlak. Sunat mutlak ini sunat yang kita buat pada bila-bila masa. Um, kalau kalau ada waktu Kau tengah malam Dah jadi Sunat witil Maksud Jadi sunat um, Tahajud Akhir dengan witil Ada Ada nama dia Kalau kita semayang duha Ada sunat duha dia Tapi ada masa-masa pula tu Yang ketika lepas zuhur Kita di masjid haram kah, Mungkin biasa lepas zuhur Nak tunggu kita semayang asar Dalam masjid Apa nak buat Nak semayang Semayang apa Ya yeah kalau ada outstanding semoyan hutang semoyan Allah taala so, bayar hutang dulu qadalah yang lama-lama tu -lama. kalau qada semua dah selesai dan sebagainya dan kita ni ada ada kereta ni jalan 17 J nombor kereta DWKD 7431 Menghalang jalan tu rumah nak keluar Tak boleh Betul Saya sebut seorang kena hati-hati Jangan sampai jiran kita Tak sonok dengan Kelas kita dia, so, Minta tolong nombor kereta WKD 7431 Tolong segera perbetulkan Ubah Ok Ok Uh, maka bila semayang sunat tadi itu yang kita lain daripada maka semayang sunat aku semayang sunat rukaan Allah Ta'ala lepas bagi salam pula bangun pula aku semayang sunat rukaan Allah Ta'ala maka itu dipanggilkan sunat itu dipanggil sunat mutlak yang boleh dibuat itu yang paling banyak sebenarnya sahabat-sahabat buat kalau hari jemaat sahabat ada yang masuk pagi daripada duha dia semayang sampai kepada bunyi azan itu dipanggil yang mutlak Semayang, semayang dan, dan tidak menjadi satu halangan Sebab maka memadalah niat Satu perkara jua Iaitu kosat hendak mengejarkan semayang Thank you. macam Semayang mutlak itu cukup Dengan kosat saja Semayang Cukup Nak kan? tambah senak Boleh Tapi jangan mutlak saja dan sunat melapaskan niat dengan lidahnya sebab kita dalam masyarakat syafi'i petua Imam Nawawi baik kepada orang besar dalam masyarakat syafi'i memang itulah sunat melapaskan niat dengan lidahnya bagi orang yang tak mahu uh, tak boleh ataupun pada mereka tidak boleh melapaskannya maka tak payah lapar Jangan sampai kita bawa benda khilaf menjadi nizam Benda khilaf, benda yang ulama-ulama tidak semua pakat, pandangan Dia ada dua, tiga pandangan, dua pandangan Khilaf ini tak sama Maka jangan jangan ubah daripada khilaf menjadi nizam Nizam ni kita bergaduh Bergaduh ni kita boleh sampai masa muka apa dia? Bila orang yang baca usolli, Kita pergi kata bid'ah ah ada kat dia. Bid'ah ah masuk noh Jadi siapa tak marah? Siapalah kita ni nak nak menyanggahi ulama-ulama besar yang berotoriti. Kalau ini kitab ini, hatta kalau kata Syekh Daud Patani ini saja pun malah setiap tadi saya katakan bahawa orang-orang besar dalam syafi, macam macam Nawawi sendiri siapa mereka itu kalau banding orang yang sealim-alim zaman ini nak ambil besar kuku dia pun tak ada kealiman, keilmuan orang-orang tu. dan dia dia Berisytihad lagu tu Mungkin dia telah Melalui zaman Sampai ke zaman Itu zaman ada Arab Yang tak tahu nak niat, -niat tak mana Tak tahu apa dia benar Dia ajar Dia kata Kita sebut dengan lidah dulu tu Dia ada hujah Dia ada hujah Mengatakan bahawa Dalam konteks niat ini Dah bukan kesemua keadaan Nabi tidak pernah sebut Niat dengan jahar macam sabit ada sahihnya dalam kisah haji Nabi sebut orang semua dengar Labai tu hajatan Labai tu umrah kan. Allah taala tu dia sebut dengan jelas. Terus semua pakat. Nabi pun sebut pada ketika itu sama ada nak taklim nak mengajar orang ataupun kerana itu sunnah yang jelas maka ulama dia kiaskan dia sama ibadat juga maka dia sebut dalam ni dia sunat melapaskan niat Dengan lidahnya dahulu Daripada cakbir Dan menyebutkan Bilang-bilang rekaatnya Atau arkaat ar ilai ta'ala Macam orang Pergi kerja haji lah Dia nak beli satu barang Arab tu tak dia terjaga Melayu Dia faham Kata Arab tu letak 10 riyal dia minta korang macam mana Boleh tak boleh Yang tanya pun dia kata Syekh Arba'araka'at Boleh <laughs> Arab tu faham tu Arba'araka'at tu dia faham Maksudnya anak empat Ambil boleh Ini dah guna <coughs> Ada seorang Melayu pula, Dia sesat Dia tak jumpa balik Tempat merekah Tempat pening-mening Tempat dia nak eh, boleh dia tak jumpa tak jumpa orang Arab dia nak dia sesat macam mana ini mudah ya anak balin <tantik> tapi Arab faham tu <tantik> dia dah faham balin syek-syek anak balin kadang-kadang dia, dia nanti, lah bahasa yang penting tu orang faham kan so uh, grammar silak tu wallah akhir apa sebab so, kata dia boleh faham betul naik bay sama-sama mai suku sebut tu dia sakit nak perut nak bonty nak suruh bas bonty macam mana dia tak tahu apa syeh subhanallahu alazim <laughs> <laughs> dari buah paham kan? maknanya Quran orang baca Quran dia habis syarat Allah Aziz syarat Allah Aziz ok ok dia berhenti poin nak terbera ok sebab itu saya poin besar saya memang poinnya kena ulang saya berpendirian di dulu selagi ada ruang dalam Islam ini kita berkhilaf kita bersihir pendapat kekalkan khilaf jangan berubah menjadi dia nizak sebab nizak diharamkan masa muka diharamkan kalau siapa kalau saya pun kalau saya habaq saudara ke saudara buat bid'ah ah, masuk neraka saudara neraka tengok hujahnya lu apa yang saya buat untuk elakkan dan, dan contoh cukup banyak tau dalam dalam zaman nabi cukup cantik nabi ajar tengok nabi ajarkan sahabat berkhilaf dia, dia dia ajar berkhilaf tapi dia rawat cukup cantik lepas perang badar Islam menang tawanan perang musyrikin ramai apa nak buat dengan tawanan ini, perang yang pertama ni, perang yang pertama berlaku, perang badar Islam menang kita syahid belas-belas orang kufar mampus puluh-puluh orang kemudian kita dapat tawanan perang ramai orang-orang puluh-an orang juga tawanan perang Nabi kumpulkan sahabat dia kata aku nak tanya pendapat-pendapat kamu apa kita nak buat dengan tawanan perang biasanya dalam semua masalah rumit bila Nabi tanya begitu pada mana-mana orang pun senang jawab Allahu وَرَسُولُهُ عَلَمْ Kami tak tahu? Pian ni dah. Dia tanya Omar So Omar ni banyak pandangan-pandangan dia Dikatakan dia Mendahului wahyu So Omar diberi keutamaan Omar apa pandangan kamu kepada tawanan-tawanan perang badar Umar kata Banyaklah saya tetap ingkat Umar kata Bunuh mereka ke semua Dia balai kat Bu Bakar Abu Bakar Apa pandangan kamu kepada Tamanan Badar Ampunkan mereka dengan biar mereka tebus Degi mereka dengan pidak Bayar duit Degi seorang sahabat besar nama dia Abdullah bin Rawaha, dia ketua apa? Kan? Abdullah, pada kangkung apa? Sullah kita berada di kawasan yang banyak pokok mati, kayu api banyak. Kita kumpul kayu api itu, kita nyala api, kita bakar semua ni kalimat ini. Saya sahabat lain, saya nampak macam Umar. Saya sahabat lain, saya Abu Bakar. Nah, sahabat Rawaak Rawaak Rawaak Khilaf Tengok Nabi merawat macam mana Nabi merawat Atau memberikan gambaran Untuk Islam Omar Pandangan kamu itu Bunuh Imbas-imbas Pandangan yang telah diambil pendirian yang telah diambil oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam bila berhadapan dengan kaum yang begitu stubborn kaum yang begitu keras kaum yang tak mahu beriman dan sebagainya Nuh kata apa? Nuh kata Rabbi la tazar dil kafirin alal ardi dayar intadarhum intadarhum Yudilu, kaan sabiillah, ya Allah, janganlah kamu biarkan seorang pun atas bumi ini ada orang kafir. Kamu ambil mereka, musnahkan, bunuhkan semua mereka. Kalau kau buatnya seorang saja, benih dia itu akan terus menumbuhkan kufur kepadaMu Ya Allah, dan sama dengan pendirian yang Nabi Musa buat menghadapi tiraan. Musa kata apa? Rabbana mis'ala abwalihim wash'dud ala qulubihim falayu'minu hatta yarawul azab al-alim dah hot sampah dah tak lagat semua dah ya Allah musnahkan semua harta mereka tanam harta mereka hilangkan harta mereka tambatkan hati mereka jangan bagi mereka beriman azab mereka cukup-cukup ada Pendirian kamu itu pada Nabi ini dahulu Oleh ubakar, ubakar. Pendirian kamu ini Ada pendirian yang Nabi-Nabi dahulu buat Nabi Isa AS Dalam menghadapi Kaum dia, Bani Israel Tak beriman Dia kata apa? Dia kata In tu adib hum fa innahum aibaduk. Wain taqfir lahum fa inna ka Ya Allah, jangan azab mereka ya Allah. Perihidayah kepada mereka jangan azab. Kalau kamu azab mereka ya Allah, kata mereka hamba-hamba kamu. Dan kalau kamu ampunkan mereka ya Allah Memang tipat kamu Suka mengampun Kamu aziz Maha perkasa dan maha baik Al-Hatim maha bijaksana Maknanya Semua pandangan kamu itu Ada asas Umar tak terasa tegilan Baka tak tegilan Itu tak tegilan Sekejap Datang di Ibrahim. Datang ayat maka nabiin an yakuna asra hatta yuskhana bil ardh tak boleh bagi peringkat ini ni bagi islam boleh nak berkembang ini ni kamu nak simpan nak simpan macam pandangan ubakar nak simpan orang-orang asra tawanan duduk di rumah kamu dan sebagainya kamu belum lagi teguh pri kamu belum lagi dapat menguasai mereka dekat akan sebutas kamu tak boleh lagi ada peringkat lain boleh maknanya Quran suruh burung Cucu satu contoh saya kata merau cuba tengok satu masa pula Allah bin Mas'ud seorang pakar Al-Quran satu hari dia mendengar seorang sahabat baca Quran waktu ayat yang sama juga hari lain dia dengar Nabi baca Quran ayat yang sama tapi dia tahu mengatakan bahawa Nabi baca Berlain dengan sahabat baca Khilaf Sisi Kompleks Dispute Allah bin Abbas Mengadu dekat Nabi Ya Rasulullah Sipulan itu baca Quran Tak macam kamu baca Nabi melihat muka Ibnu Abbas Lama-lama sampai lalu masuk orang kata waharat tu piwaci hilkarah aku tengok jelingan dia dengan air muka dia aku tahu nabi marah kepada aku nabi benci kepada aku tapi aku tunggul apa hukuman dia kata ya Abdullah kila kuma muhsin wahai ibnu Abbas ini masuk, ambil masuk. Jangan demikian. Semua kami melakukan kebaikan. Jangan nak berkhilaf khilaf. Kaum kaum sebelum kamu Kerana banyak khilaf pelah. Maka mereka telah binasa. Ya, biar ada ruang yang bolehkan didamaikan ataupun dilembutkan tapi kita bukan bincang soal tu cuma sangat-sangat banyak sangat yang Nabi tunjuk tu cukup halus dia rawat. Eh uh, khilaf para sahabat misalnya eh terhadap itu. Khilaf ni opanya eh, di antara dua sahabat besar. Satunya Omar tu sendiri. Yang keduanya guna Mas'ud juga. Bila mereka dua-dua ini pergi ke Padang Pasir maksud dalam pandang satu mission Padang Pasir memerlukan kepada mereka semua yang kepada mereka mandi junub dalam padang pasir air tidak ada, maka kedua-dua maka Ibn Mas'ud juga berisytihad, dia kias mandi wajib mandi junub dengan air, air kena mandi, kena badan kau semua maka isytihad dia, dia kena stand masuk dalam pasir, saya beritahu dah tapi Umar kata Aku betul, walaupun kias itu aku nampak tapi aku tak nampak ada macam sebab ayat Quran mengatakan oh, disebabkan tayamum sahaja Quran kata sapu muka sapu tangan, tak pernah ada dalam Quran mengatakan tayamum itu juga tak ada air, baka stand masuk dalam pasir, tak pernah ada tapi mereka boleh berdamai boleh semayang, boleh jadi imam seorang, sebagainya balik-balik jumpa dengan Nabi Nabi tidak boleh Nabi mengatakan adaya mumuhakada wuhakada maknanya saya nak sebutkan banyak contoh sangat yang begitu begitu begitu halus orang merawat Khilafiyah itu macam seorang Muhammad bin Bakr seorang Bukha sabah yang seorang Ali Pekeh yang termasyhur di Madinah orang besar alimu yang cukup luas. Dia pergi ke kampung-kampung dakwah, orang tanya dia bahawasanya, apa hukum baca Fatihah di belakang imam? Imam makmum, orang makmum ni hendak baca Fatihah ke tidak? Kecil jadi masalah terbah sekarang ini. Dia apa dia jawab? Dia kata, "In qara'taha falaka fis sahabati uswatun. Wa illam taqra'ha" Falaq tis sahabah tuswatun. Hang tanya aku tentang baca Fatihah belaka imam kan? Kalau hang baca memang ada sahabat dulu baca. Hang baca. Kalau hang tak mau baca, jangan baca. Ada sahabat yang tak baca. Buat apa problem? Saya tengok dia merawat tu. Dia tak terus mengatakan bida'ah, tak betul. Kita yang jadi masalah ni. Mudah sangat kita yang kurang ilmu ni. Nak, bila orang buat sikit kata nak, nak nak melahirkan daripada yang dalam hati itu kelidah. Nak lahir dalam hati itu niat semayang kelidah. Itu bida'ah. Balalah. cepat itu kita nak buat sedang sedangkan sahabat yang besar-besar buat kerja sebeta saya, saya saya tak minat untuk pergi kepada peringkat nak menyalahkan orang dan sebagai itu mengundang istirahat kena bercah. Bila bercah ini sampai tak masa muka dah tengkar berdegar-degar. Sebab tu muka saya kata ini boleh kita ambil kita ini kita nak baca ni dan orang ada nyukang tanya saya. Ustaz ada hadis ke kain dok kosong tak ada tak ada. Itu masalah Tak tahu siapa ada yang buat kerja. Kalau kita tak mau, Tak mahu Usali Tak mau nak belajar Tak, tak apa. Beda ilmu Sebab tu maka saya kata Saya suka ambil Khilaf sahabat tu Berlaku daripada awal dah Berzaman Nabi lagi berlaku khilaf Tapi mereka bersatu Itu pendapat Lakah rak je boleh Kamu ada pandangan Saya ada pandangan Tapi pandangan kita ni Yang kita cakap Bukan kita punya ulang-ulang besar dan kitab bedah ni confirm Imam Merajali Imam Nawawi Imam Rafi'i Yaramli nama dari bawah sebab so, tu maka sampai sini saya tanya sebutkan tak apa sebab so, nak nak usali usali tak usali tak apa jangan petikaikan orang yang tidak usali jangan kata orang usali tu bedah jangan hukum tu berat sangat takkan takkan kerana tak boleh yang dalam hati saya sebut dalam hati saya ni salah kata saya sebut nak berhujah dengan... Nabi sebut sebutkah tidak? Banyak benda yang dalam hidup kita ini kita buat yang Nabi tidak buat. Tapi perbuatan itu kena buat. Kalau tak buat, rosak. Contoh yang jelas, kita cakaplah lama dah. Nabi tidak pernah suruh. Tidak ada sebarang hadis yang Nabi suruh kumpul Quran. Sebab tu bila sampai zaman orang hafal Quran itu banyak yang mati. Umar yang nampak Kalau ini berlaku lah Terus berlaku lah Orang hafal Quran Mati ke semua Nak lipah dekat siapa Quran Quran tidak pernah Dikumpulkan Tak disusun pun Yang ada dalam hati orang Dalam hati Sahabat-sahabat Maka Umar kata Katakan Umar Kamu kena Kamu selesai lipah Kamu kena Kumpul balik Quran itu Susun balik Sejak Apa dia kata Ya Umar Kaifah Afal Malam yafaluhu Rasulullah itu sahih semua orang tahu tu. Hansau aku buat apa ni? Aku tak akan buat. Benda yang Nabi tak pernah buat. Kain faafal. Aku nak buat macam mana? Benar. Lam yafaluhu Rasulullah. Tak boleh buat. Umar combine satu hari sampai tak boleh. Umar balas Besok datang lagi. Kita Allah yang akhirul akar. Anda tak fikirkah? aku mati kamu mati sahabat-sahabat kematian yang, yang mamah perang tu berapa puluh orang sahabat yang yang hafal Quran mati ke semua dah. Tertentu masa pula habis kesemuanya mati kesemuanya ni. Orang belakang nak baca apa? Kaifa af'an aku dah macam mana Nabi tak buat. Balik ayat ketiga. Ya kombin kombin kombin tu apa kata? Syarah <tuh yang> Allahu sadri kama syarah Allahu sadra Umar. Tiga hari aku pun tak tidur. Macam rumah tak tidur. Aku fikir, fikir, fikir. Aku nak buat barang Nabi tak buat ni. Tapi syarah Allahu sadri. Allah buka hati aku. Dapang tak aku nampak. Kalau aku tak buat barang ni turut. Maka aku buat. Barang tak ada zaman Nabi. Malah Quran yang menjadi pokok. Kepada masalah besar hukum. Pokok Quran. Berapa kali kita ubah, kita buat. Daripada... Tak kumpul kepada kumpul Kepada kumpul kepada letakkan surah-surah Tulis dalam Quran Tapi tak tulis Mereka yang simpan di tulang-tulang Lepas tulis itu pula antak. Lepas sekarang pula Daripada buah baris pula lah, Buah itulah Buah kalah lah Buah macam-macam cerita apa Semua berlaku itu Itu perubahan Itu pada Quran sahaja Pada Quran sahaja Quran yang dibuat apa ni juz amma kita panggilkan dengan um, bukadam tu mana pun ada di manabi tu alif di atas uh, di bawah i di depan u a i u tak ada kita buat seni gitu kaidah bardah dia gitu jadi semua orang pakai lagi tak buat sahabat tak buat kita kena buat yang tu datang kaedah baru pula kita bahasa ada iqra ada qiraati kalau qiraati itu yang dibuat oleh uh, ulama Indonesia dan iqra pun iqra uh, asan humam yang apa, yang pertama dibuat oleh ulama okey dia buat kaedah baru yang nabi tak buat sahabat tak buat semua tak buat tapi dialah yang telah berjaya mengubahkan status pembacaan Quran yang kaedah badadiyah itu sampai setahun, dua tahun mengaji tak kena huruf lagi. Pasal kita main hapai. Alik batasajim ha-kha-da-da dia hafai. Kalau suruh patah balik, tak boleh. Rupa lama. Tapi kaedah baru ni dah cepat. Dia main A, lepas U I, A, I, U lepas tukar Aba Abi, Abu, So, kaedah kita yang buat di Quran itu saya kata semuanya akan bergantung kepada keperluan kalau keperluan begitu-bekan maka kita buat dia sebagai satu benda yang boleh buat ok uh, dan menyebutkan bilang-bilang rekaatnya menyebutkan adaan atau kabaan itu yang tambahan sebab kita semayang ada dua kadang kita adaan yang kita tunai kalau dah outstanding banyak dan sebagainya tertinggal dan kena kaba kena sebut kabaan menidafatkan bagi Allah seperti Allah Ta'ala tu akhir yang sepenuh tu dikatakan usali pada zuhri ada al ad ta Allah Ta'ala tu sebagai contoh yang dikatakan niat kita pakai memang tidak ada ini dalam konteks hadis tapi dia menolong Jadi, orang yang nak melahirkan dalam hati kepada kita maka sebut atau tiga rekaat pada mahrif atau rekaatan pada sebut keduanya itu tu yang pertama tu kita cakap tadi dalam soal niat Kedua nya daripada hukum sembahyang takbiratul ihram maka sebab dinamakan seperti ihram kerana di, diharamkan bagi orang yang halal baginya dahulu daripada takbir daripada segala yang berbinasakan sembahyang sebab dinamakan takbiratul ihram sama dengan kita kajah haji kita panggilkan bahawa pakai ihram pakai kemudian kita niat ihram damai tu hajjah wa ihramtu biih bila kita katakan wa ihramtu bihi tu saya haramkan dengannya perkara yang dilarang kalau tidak niat boleh buat tapi karena niat maka tak boleh buat kalau sembang ni jika tak berniat sembang tak takbir masih boleh minum masih boleh jawab telefon dah takbir maka haram telefon tapi cakap bunyi ni tu boleh tutup Dengan begak lebih lah Tapi Arab ni dia cincai Arab Cincai Tengah semayang Tapi kita Tapi saya di telefon Ni kat yang ketiga ni di telefon dia Ting ting, ting. Salah dia lah mac macam Cicai dia semua pun pernah mula tu seperti kata dia dia bang, lawak atau apa tangan gak sana begak kadang tak tahu ni semua dia ni semua yang tidak lagi nampak tak semayang lagi betul ya sana, macam ni dia berhambik Allah, rokok semua yang dah kau tak apalah itu itu hal-hal nak nak, tak sambo hal-hal peribadi tapi kita apa, Sebab itu tu kita ambil contoh ni. Sebagai pengajaran boleh, tapi kalau saudara ga sudah sudah agak mateng jawab. sebab Saya soal peribadi, saya tak tak baca usuli. Dah besok itu dah. Saya dah fokus Allah. Akbar. Tapi niat saya sebabkan. Yang kadang saya usuli. Kalau boleh dia kalau usuli pun dia tak payah, tak payah saya bawa kalian dengar. Nih kadang, -kadang tu semayang jua pada jumaat tu jadi imam kita pada dua sifat apa ni ni anur an imam mazon jumaat tu tak ya, boleh ya. tapi saya gelak gelak seorang ya usolli fardhal jumuati raka'at ini imaman adaan lillahi taala Allahu akbar satu adaan tunai jumaat ada qabah Itu sedang Tak boleh tapi orang boleh soal. Tahu tak adaan dia memang bukan jenis adaan qadaan, tak macam sembahyang biasa ni ada qadaan. Haji haji ada qadaan. Tak kalau sembahyang Jumaat tak ada qadaan. Ataupun sembahyang raya. Usolli sunnatul Aidil Fitr qada'at Aidil Adha adaan Allah Taala. Ai. Hey, ada khabar ke sembahyang? Oh, orang boleh soal Tapi saya nak, nak sebut lagi sekali Ya, sunat Sorry, Tapi Elak jangan Dijaharkan Tidak menibu Al-Mu'ala Tak buat Tak buat tak apa. Senang Buat Buat Tak buat Dia Ampihimutasak Dia benar luar so, Saya duduk lama Duduk study Bapak pekah ni Saya duduk Kena tunggu orang dulu Sebab tu Imam Syafiq ini, Dia boleh pergi Mengaji Di belakang Imam Malik Tak apa Dia khilaf banyak Dia khilaf banyak Dengan Imam Malik dia hujah dia lebih kuat Imam Malik Malik kata sudah ang sudah aku pergi buka kuat ke dalam aku pergi buka ke dalam maksudnya aku pergi buat sendiri lah aku pergi sendiri yeah. jangan lupa Imam Hanbali pun dia belajar ataupun dia ambil dia ambil Imam Syafi Imam Hanbali Imam Hanbali memang dia seorang muhaddis muhaddis Dah. Dia boleh mengaji Dia boleh belajar Lepas tu dia boleh berpisah Dia jadi boleh jadi berpisah jadi mazhar Mereka lah Mereka capai banyak ambil nama pernah malik ambil Amit mengawal capai So, ulama semua masing-masing punya pandangan Luas Tapi mereka tidak pernah bergaduh Sebab kita bergaduh Sebab kita gunakan tu Gunakan tadi tu Bida'ah atau kita gunakan Sebab kita buat pecah Tak boleh Berbagi ruang Bila balik Bila pilih pihak Macam uh, macam kenuri tahlil baca yasi malajumaan jamaah zikir amal-amal dia hilang ulang-ulang -ulang besar buat ada kunjah yang cukup tapi tak apa kita orang awam saya orang awam kita buat tapi pendek menjaga perpaduan amat penting dalam Islam kalau sampai kita bermasang muka, bergaduh, marah kerana tuduh kita dan sebagainya, kita marah, kita mati pada ketika itu. Kita dalam kataan qati'un rahim. Kita putus satu rahim tu kerana kita marah tu. Nabi katakan tidak harus, tidak boleh orang Islam ini berpaling muka dan kawan dia kerana marah lebih tiga hari. Mesti baik boleh. Kalau tidak, La yadhulul jannata qati'un tidak masuk syurga orang yang mati dalam keadaan dia terputus selaturah itu yang saya dekatkan sangat berni ok kerana dia bagi orang yang halal bagi dia daripada takibit daripada segala membinasahkan semayang apa yang yang, yang bertahak semayang tak boleh buat dah dan tentulah lapar takibit atas orang yang kuasa bertutur dengan dia nunda di ujung sana nga nunda ujung sini pula bacaan dia rakaz takbir atas tadi itu salih itu dia orang yang kuasa bertutur dengan dia yang yang macam orang Arab yang kita dah belajar lah boleh kata, -kata salih padal jumuh rakaat ini dan sebagainya tapi macam, -macam saudari kita tadi itu yang baru Islam nak mengajak yang ni Hang tak boleh semayang kau kena apa yang ni dulu oh Memang masakkah, memang berat Ada kita yang lama pun tak boleh baca, tak boleh. Tapi yang boleh tutur maka dia sunat tutur dengan dia. Allah lapak Allah akbar dengan dimulai dengan Allah daripada akbarnya dan wajib disertakan niat itu yakni kasak, ta'araf dan ta'yun pada semaian perdu atau kasak dan ta'yun pada semaian sunat. Nah, tujuh ulang berulang. Yang mempunyai waktu dan sebab atau kasak hendak semaian dua perasuna mutrak dengan awal takbirnya iaitu alif pada a Allah tu alif pada a Allah kekalkan dia hingga ra tujuh tu pada mula Allahu akbar mula dengan a tu Allahu akbar ra yang akhir dalam itulah dalam itulah niat tadi ni firmankan maka adalah itu dipanggil mukharanah itu ada tiga nama ini semakin payah nombor aku semakin lama senang tak macam ni makin mengaji Tuk -tuk -tuk tentang ilmu ni sebenarnya kalau kita tak mengaji kita rasa alim semua tahu bila kita mengaji saja Allah rupanya makin luar makin dalam makin dalam Maka ada nama, oh pening kepala nah, Itulah ilmu, sebab tu orang mengaji Itu seronok, dia gali, gali, gali gali. Semaka luar Tapi saya dah sebut, jangan terikat Kita ambil ilmu tak terikat, maknanya sudah kata Banyak-banyak berluang yang boleh pergi Apa yang Okey, satu poin lagi uh, Zaman Imam Malik juga Imam Malik, khilaf ulama Hebat Yang khilaf itu bukan Bukan macam rupa macam saya ni, ni Kita dahki mereka pun tak ada Yang besar-besar ni khilaf Itu khalifah yang besar kita itu kira Khalifah Harun al-Rashid Harun Nama bagus tu So Harun al-Rashid ni dia ulama Al Khalifah dia alim Dia mutakin, dia warak Dia memang Khalifah Harun al-Rashid ni Dia tengok rakyat dia memang Khilaf ni dia cuba nak kumpulkan mereka balik nak kumpulkan mereka balik nak... bagus idea nak satukan jangan bergaduh kita yang paling alim itu, yang paling baik pada ketika itu ialah Imam Malik bin Anas okay, lah, dia panggil Imam Malik ke istana dia berif berif-berif dia paksa aku nak dia katakan Dawin Lana kitaban atau kutuban hang kena buat satu kitab ejmak fi kau masuk dalam tu jangan buat yang terlampau ketat hukum macam yang diketatkan oleh Abdullah bin Umar. Lagu Umar terkenal yang cukup mutakaddid, yang by Jangan longgak macam Ibn Saud. So longak. Ambil tengah-tengah. Kamu sebut dengan nyata jelas aku nak tulis kitab itu beberapa nisra aku akan hantarkan ke semua negeri yang aku ta'aluk Islam ta'aluk aku akan wajibkan mereka refer masalah kepada kitab kamu sahaja dia kamu buat itu kitab wafah imam balik jangan khilaf balik kepada kamu balik kitab kamu yang sonok tu aku dah jawab dia panjang surat tu dia jawab dibuat de dengan surat pula tapi akhirnya kita, ya amir al-mu'minin inna ashabatulillah qad iqtalafu bil amsar kullun yatba' ma' sahha indah falatu'akhizu nasa ala ra'yin wahid an nasu ahrar sepunya kita wahai email mukminin sahabat-sahabat nabi sebelum aku ni mereka telah pergi pindah ke kata, kata negeri dah pergi Islam bil amsar Kata-kata capital dah bila mereka bawa ilmu yang cukup dalam apalah ada pada aku tu ilmu mereka tu telah sesebar ke semua dah ke semua orang yang mendengar mereka mereka yakin itu betul ikut masahain Jangan kamu paksakan orang Satu pendapat aku sahaja Biarlah Islam itu luas Diluaskan Jangan disalahkan Itu orang yang faham Dia tak mau ada Yang nama dia pegawai Nak paksa Tak boleh paksa Biar dia mengaji Apa yang sah dia Maka dia ikutlah Maka sama sebab sini Yang ini kita kita, kita kita bentangkan ini Itu satu daripada baris-baris hukum yang kita nampak maka ke okay. atau kosak tidak semahyang juga pada sunat mutlak dengan awal takbirnya itu alik pada Allah, kakalkan dia hingga rak pada akbar maka ada mukaranah itu dinamakan mukaranah kamaliyah mukaranah itu maknanya kita nak nak team up mukaranah kita nak samakan atasnya ada niat tadi yang dimasuk dalam Allahu Akbar kombinkan kedua-dua itu mukarana bagi dia dua-dua two in one ok aku senang faham dikit two in one kalau dapat kita masukkan daripada Allahu Akbar tadi itu usalli pardal isya'i abar ka'atin mulai ta'ala masuk daripada A, habis, bar, habis niat dalam tu itu mukarana kamaliah itu yang paling sempurna iaitu menghadir yang tersebut itu pada qasat pada niat dan ta'arat dan ta'ayin pada perdu dihadir pada hatinya ketikanya pada alif Allah kekalkan hingga kepada akbar itu tak apa, apa yang penting niat, nak fahamkan bahawa niat kesemua tadi itu dia kena mukarranah Kena masuk bersama Two in one Dalam Allahu Akbar Dalam tu masuk tadi Aku semayang Pada zuhur Empat rekaat Makmum Iaitu mak, berimam Masuk semua dalam tu Jangan sebab Allahu Akbar Bawa dekat perdu baru Yang bakil tu baru sambung Niat kemudian Tapi tak berbeda tu dia tidak kamar Tidak tak sempurna Yang kamar Dalam Allahu Akbar itu Maksud Itu yang pertama Yang kedua ada Mukaranah Urufiyah Mukaranah Urufiyah ni juga Mukaranah juga tu yang orang juga Tapi secara kebiasaan Secara Uruf Secara adat kebiasaan Apa dia? Iaitu Menghadirkan Niat yang tersebut Dalam takbirnya Jikalau hadir niat itu Pada satu suku Daripada takbir Sama ada pada Allah Atau pada Akbar Atau dikatakan Menghadirkan satu suku Daripada takbir itu Memadarlah Maksudnya dia tidak dia tidak ni diper Allahu akbar. Betang pada ujung dah ni. Ataupun pada Allah saja pun baik semua dah. Akbar ujung tu salah ni dah. Istu pun boleh. Tapi nama dia tu dipanggil muqaranah itu Urpeah. Atau membuangkan istihaknya sekiranya jangan lupa dan lalai daripada mengingatkan niat setiap kali mengatakan Allahu akbar. Yang penting sekali jangan lupa. Dia sebut Allah itu, itu, itu tempat kita mulai niat, itu yang penting itu pun dinamakan juga Mukaranah Orpiyah sahlah lah pada orang yang awam, yang banyak ini, kata syekh tu bajarmi Al-Khatib bajarmi pengarang kitab fikir yang besar bermula Mukaranah Orpiyah bahawa diserta yang diistihadarkan yang dihadirkan yang wajib dengan suatu suku daripada takbir dan yang wajib istiadat itu iaitu qasadnya dan ta'arud dan ta'yin ta pada satu suku pada satu suku daripada suku yang takbir seperti barang yang ditakhrikah oleh Syekh Qamul Harfi daripada Syekh Al-Hulaifi daripada Syekh Mansur daripada Syekh Subri Syekh Ramli so, itu di diambil yang bukarana hurufiah tadi itu di mana-mana suku kata Allah saja tu su satu suku kata. Akbar satu suku kata. Tu so, Allahu ak saja baru ni habis dah. Bar tak apa. Tak apa, boleh. Tak ada masalah. Tapi itu dinamakan ada dengan mukarana orpia. Tu lama besar yang bagi pendapat itu dua. Yang ketiga muqaranah tawzi'iyah. Segi terminologi itu yang pertama tadi two in one kamaliyah yang sempurna yang kedua untuk merupiah dia tak sempurna daripada adatnya boleh lah tak sempurna lah boleh yang ketiga tu mukarnas juga tapi tauzi', tauzi tu maknanya dia dia dihampar-hamparkan dibagi bahagikan tengok pada kedai apa Yaitu mensuku-suku akan suku niat macam negeri sembilan buat main suku-suku ni masuk suku tak berkenan ni mensuku-suku maknanya separation suku-suku akan sukunyat pada suku takbir iaitu dimukaranahkan pada Allah dan pada Hu dan takyin pada Akbar maka dinamakan Tawzi'iyah kerana menghamparkan membahagi-bahagikan sukunyat pada suku takbir maka adalah ini dipanggilkan tiada memadai pada niat dengan muafaqah ulama padanya, persalahan yang dahulu uh, surah. Kayu pertama, ittifaq bagi orang yang kuat dan yang membawakan waswas, bahkan hendaklah diamalkan mukarana Eropiah yang muktamad oleh Imam Nawawi, Imam Ghazali yang lain daripada keduanya, maka jika lemah ia daripada takbir dengan bahasa Arab, telah diterjemahkan dengan bahasa dirinya dan wajib dia belajar jika dia dapat kita kajuh. Jadi mak, maksudnya yang yang bincang ni ialah ulama mak besar pada pada mereka dia sebut Nawawi, dia sebut Imam Ghazali itu orang orang besar. Tapi yang penting pada mereka ini bahawa niat itu semua sama. Niat sembahyang itu dia mesti berlaku lepas daripada sudah sesuatu muktadin bi fi'li kita qasad kita niat melakukan sesuatu ibadah itu yang diikuti dengan perbuatan dalam sembahyang hendaklah niat itu berlaku dalam masa Allahu akbar awal pun tak apa tengah-tengah pun tak apa akhir tak apa Jadi, jika di, di, diberikan semua cukup dalam itulah juga Jangan panjang sangat jangan cakap Allah Hu Akbar. Itu sahaja penyakit. Macam hu tu dalam bercakap la Akbar. Allah hu Akbar. Ya, Allahu akbar. Itulah tempat ni, itulah tempat yang dia tu hendak berikan gambaran yang untuk kata sama ini orang kepo yang belajar qasid di mana, ta'arud di mana, ta'hin di mana tu, totot-totot dah, terdedak kan dah. Tu tempat dia. tak ingat isil istilah tu pun nak ingat macam mana tu kadang tak menampak pun kosak tak ada takin kosak tak tak pa lupa istilah pun tidak mengapa itu bukan apa isal yang pentingnya kita faham. pedadahan dalam kerja kita yang mahu macam ni ini tu tempat kita berniat okey dan ketiga rukun yang ketiga rukun yang ketiga sembahyang tiang yang aneh berdiri daripada sembahyang perlu sebab digunakan tengok bila, bila ta'bir kitab ni dia dia mikirah ke semua dia gunakan perkataan rukun semayang teyam yang yakni berdiri pada semayang perdu sebab semayang sunat boleh duduk Nabi semayang sunat banyak kali duduk duduk bukan kanak uzur boleh sebagai sunat sunat memang berlaku demikian tapi yang sempurna memang kita Berdiri, berdiri tegak dan nama dia berdiri kiam hmm. tapi kalau kita semayang sunat maka boleh hmm. kita duduk dan disyaratkan dengan dia dengan dibetulkan tulang belakang maksud dia tulang belakang memang tak betul mana ada orang tulang belakang tegak macam ni ya? dia mesti bengkok punyalah maksud dia bilakah kita katakan macam intension berdegi tegak kita tegak tapi tulang belakang bengkok maksud dia bawa berdegi tegak itu ditaarifkan dengan macam tulang belakang kita betul? maksud berdegi betul lah. dengan di, betulkan tulang belakang dan jikalau dengan bersanda sekalipun kalau nak betul itu kena bersanda boleh bersanda maknanya bagi orang yang uzo lah. tapi dia kena betul juga mungkin orang tu dia memang sengit dah memang dia sengit mungkin kaki dia kena potong sekerat dan sebagainya biasa dia berdiri sengit kalau semayang dia betul dia tak boleh betul makan tepi dinding tak apa tepi dinding tapi kalau orang yang boleh berdiri betul tapi sengaja pergi tepi dinding nak menyengeng Eh, tak boleh walaupun dia sengaja kata makruh tapi dia tak boleh dia, dia, dia, dia tak tak tidak memenuhi kehandak rukun yang nama dia berdiri betul orang uzuk tak apa-apa berdiri tapi boleh asalkan betul kalau orang yang memang dia betul dah maka jangan piduk menyenging tepi macam-macam semua -macam yang terawih letih tanpa oh pakai pesanak tak kawan ya. baru 10 rekaat letih dah ok jika kalau dengan bersandar sekali pun maka jika berdiri cenderung sekiranya kira tiada dinamakan berdiri tiada sah. Ha tadi Kalau kita berdiri itu kita condong juga. Kalau orang tengok itu tak betul itu Dia la jinah. Uh, sampai lewaka ataupun kaki macam mana asalkan tak betul. Bila nampak tak betul saja dia sampai hukum tidak sah sembayangnya. Sebab rukun dia berdiri betul. Kalau rukun dia yang ketiga, berdiri ha, Tak apa, tak betul pun tak apa Berdiri betul tu rukun Maka jangan jangan ni halusilah Dan jika lemah Ia daripada berdiri Very weak Ataupun ada problem, tak boleh berdiri betul Sekiranya masyarakat Masyarakat maknanya susah Ia menghilangkan khusyuknya Sah ia Sembahayang Kalau tak betul, maka baru tak apa sebab sebab kita ambil daripada kaedah Semayang ini Balik kepada kaedah Ida amartukum bi amrin Patu bihi Mastafaktum Bila aku Nabi kata telah Perintahkan kamu melakukan Suatu ibadat, maka buatlah Sekadar yang kamu Berdaya Aku tak boleh semayang Sambil berdiri Dua saku si, tak apa, -apa. Kosih tak boleh maka duduk bawah tidur boleh berbaring boleh dan sebagainya dah faham saya tu sebab so, dia katakan bahawa maka kalau dia tak boleh juga kerana susah masyarakat dan sebagainya maka dia boleh buat sejak dia boleh maka sah semayanya serta duduk duduk boleh jika lemah duduk taklah ia berguling <tuh> <tuh> boleh maknanya lain <tuh> kita retilah cakap tu tu guling pada kita tu yang musik-musik tu itu berguling, maksudnya berbaring tu, baring atas jambe lah, Aiman pakai atas lambung ni kalau lambung kanan tu boleh tegak pun boleh, tu, tu maksudnya boleh dengan berguling itu dengan dengan uh, rusuk lah atau di atas lambung kanan, ha, sebab ni lambung kan, ni ni panggil lambung, orang tidur macam yang kita letak orang jenazah dalam kubur. Maka hukum dia diletak atas lambungnya yang kanan. Saya ingat dulu sekali di kubur kaum saya dulu. Dikuburkan satu mayat. Saya kecil-kecil tapi kita ingat peristiwa itu Lepas kebumi bayan Datanglah Tukgu Tukgu ni memang Hebat Tukgu Pondok itu Suruh baca terkim Dia tak, dia tak ada masa Pondok kebumi kata Siap Panggil dia Bukum dia tak jawab Dia datang Datang Nephi Apa suara lain Aku nak balik macam bunyi tu orang pergi pujuk dia kenapa Tuk Bu buas orang lain aku tak boleh dia nak tahu kenapa yang tak boleh ni buas orang lain pujuk-pujuk akhirnya tu Allah tak boleh kat dia. dia kata aku boleh baca dengan syarat kena korang balik Aku tak mau kemengkorek balik saya aku tak mahu Baca apa? Nak baca apa? Banyak dia terentang dalam masjid dalam, uh, dalam lahat tu Terentang? Terentang? Tahu dia jadi Mayat lambung kanan ni Dia memang Mengiring begitu Kepala di sana Kedua sini Kepala sana lah Lambung kanan dia orang nak pastikan betul kan ni. Oi. Masya-Allah. Terentang sungguh. Betulkan balik. Lambung kanan balik, ngadap ke balik. Balik. Tibang dia. Lima. Ya betul. Allah tunjuk sampai begitu pada orang alim macam dikatakan bahawa sebab dia bila guna dalam semayang tu kita beli semayang macam mana orang yang bila kita mati nanti Dimasuk dalam liang lahad kita duduk dalam keadaan berbaring dalam lambung kanan kita di bawah lambung kiri di atas muka menghadap kiblat itu dia katakan bahawa semayang boleh buat tu dengan dikatakan dengan berguling atas lambung kanan berguling lambung kanan macam mana berbaring atas lambung kanan tu itu abal di pelabung kiri kiri pun boleh tapi kanan abal dan jika lemah ia tak boleh maka sembahyang dengan melentang di atas belakangnya maka mengisyarat dengan kepalanya kepala, kalau kita sembahyang melentang kalau kita nak rokok kepala duduk sikit yang tidak angkat balik sujud lebih rendah daripada rokok tadi ini kepalanya dan jika lemah ia tak boleh juga dengan kepala tak boleh dah yang demikian itu maka dengan kelopak matanya ini mana ada kita boleh buat betul tu sesemah sikit pun tak bayang dah aku aku zok dia kata belum lemam Sampai dia, dia Cuba nak terang Sampai kepada semayang Labung kanan Boleh abdal Jika tidak Labung kiri Kalau tak boleh Semayang dengan Kelopak mata Jika lemah Tak boleh Mata pun tak boleh Tak boleh begak pun Mata pun Maka dengan melakukan Rupanya semayang Dengan hatinya Hati semayang Yang ni Kita boleh buat Macam saya pernah buat Selalu saya kena Operation dalam ICU dengan keadaan wire dan sebagainya tahu masa waktu apa nak buat, uduk pun tak boleh ambil dan sebagainya, maka memanglah kita semayang itu dipanggil menghormati waktu ini, kita ambil hati semayang tanpa habis semayang tapi itu semayang sekadar menghormati waktu kerana kita darah masih banyak, duduk keluar daga wire dan sebagainya dan tak boleh tak apalah, tapi kita ada Boleh sampai keluar mata, boleh sampai dengan hatinya Maka tiada gugur sembahyang Selama ada akalnya Bagi akal ada Sebab semayang itu dia wajib atas mukallab Mukallab itu orang yang cukup sifat Akal dia, kesedaran dia Bukan orang gila, bukan orang ma'am Bukan orang bodoh ada Dia ada akal, dia wajib yang ni ni saya rasa yang jadi masalah besar kita ni bawah. Bila kita masyarakat kita, keluarga kita, auzubillah pintu hati bang sampai ke peringkat memang sakit macam orang lumpuh tu. Memang bukan bukannya sehari dua bertahun-tahun lumpuh. Selebih so, semakin hari semakin dekat dengan Allah Taala. Semakin dekat, semakin dekat. Tapi dia tak semayang keluarga pun tak tolong dan dia pun tidak insist nak semayang macam di, di hospital sepatutnya semakin dekat kita Allah Ta'ala ni semakin banyak kewajipan agama kita buat khasnya semayang jadi asas kita tak boleh buat, buat sekat yang boleh lah sampai, sampai dengan mata dengan hati pun boleh kita buat apa? kita nak kembali ni nak, nak kembali dalam keadaan su'ul khatimah ataupun husnul khatimah di sahabat ni Hati maka dia gugur semayang sama ada akalnya. Kamp